Vi trenger vann Til oppvasken Ja, ja, men det er jo mørkt ute Ja, det blir det i hvert fall hvis du somler mer nå ja. Kan ikke oppvasken stå til morgen da? Nei, tenk jo, men... den kan ikke det, Bernard hvor, Hvorfor verden kan ikke det? Vil du gå til vann, eller vil du ikke? Hvis ikke du tør, så kan jeg be en av de andre Eller gjør det selv Nei, nei, nei, for all del selvfølgelig tør Jeg, jeg ja. kunne bare ikke skjønne at det var nødvendig akkurat Nå, ja, ja, men Da går Det er allerede blitt hemmelig mørkt, og jeg må ta meg kraftig sammen for å holde mot det oppe. kommer man ned til elevene og får fylt de to bøttene. Månen henger som en ligger karnaslykt over treetoppen og sender et febrevitt lys utover landskapet. Men lommerheten ligger som et teppe, og vinden kommer i små hetekast inn fra skogen der som et sykt vesen puster. I syd stiger en ullen masse blåsvarte uvær skyr oppover horisonten. Jeg stopper oppe på veien, svett som en gruvarbeider. Noen stumme, lynglimp blaffer som korn må gjennom mørket, og jeg blir grepet av en merkelig innskytelse. En eller annen uforklarlig impuls. Det er jo ikke bare et vilkårlig lund, men det er et innfall, det er med i spillet. Benene mine bærer meg mekanisk, det er noe som drar meg dit jeg går, mot blåkjern. Plutselig står jeg ved bredden. Kjærne virker enda mer trolldomsaktig gjennom dagen. Liljene har fått en egen betent glans. De morkne tre stubbene ser som de er av kjøtt og blod. Treren omkring er en tett skar av levende menneske, lignende vesen. Men jeg klarer ikke å rikke meg. Jeg stirrer ned i vannet jeg vet at det vi få oppleve noe fantastisk. Ah. Hallo? Hallo, er det noen der? Er noen der? Jeg ser mot steder kom fra. Plutselig sprer en prikkende frast seg over hodet ryggen som tusen små isnåler. Noe beveger seg på ett andre bredden. Og der, bare 30-40 meter fra meg, står en man. Skikkelsen er tåkete og ubestemmelig. Ansiktet kan jeg ikke oppfatte tydelig, men jeg kjenner øynene hans rettet mot mig. De lyser med en iskald flamme, en ulmende hatefull glød. Det er ikke av denne verden. Jag vet att det vesenet ikke er noe levende menneske. Det er en død mann som står og ser på mig. En gjenganger. Det... det er ikke sant. Jeg vet ikke hvor lenge jeg står slik og glor mens jeg pippler redselen ut av meg. Som på et signal gjør vesenet av borte hele omvendingen forsvinner inn i skogen. Pumpene. Ja, han trekker den ene foten etter seg. Det er en kunstig fot. Meg du store min amor, lemme nu min själ kroppen och det flimrar ju framföran blicket mitt. Jag har så inte ork att vara på. Där är du ju, barn, när vill du på mig mot dig? Vad? Och du står i min värld med dig? Har du sett et spøkelse? Ah. Hvordan kan... Hvordan kan... Hæ? Nei, jeg... Åh! Hva er det der? der. Nei, jeg jeg bøtner, så mm. tunge. Men du ble så lenge. Länge du kan være glad for at jeg ikke ble lenge. Jeg vil nøde bli tatt for å være tåpligere enn jeg er, så jeg om hva jeg sett, hverken till Sonja eller noen av de andre. Nå kommer uvære. Svarte skyer driver inn over himmelen som en motorisert armé. Månen blir innfanget og tilintetgjort. Et egyptisk mørke senker seg over landskapet. Himmelens artilleri er i anmars. Kanonene der oppe skyter seg liksom metodisk inn mot våre stillinger. Og presis klokken halv elve spraker et lyn innover skoge som et uhyre spyd av ill. Et høyende prosjektil av flammer.